Saudara-saudara, beriakar Allah, para pembina yang beriman di mana saja anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wasalam ala sayyidinal al Mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Segala pujiannya bagi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha saya. Satu yang berada kejadian. Ini hari kita bisa berjumpa di sini, jangan lupa ini tidak terlepas dari nikmat terindah karunia dari Om. Allah. Di antara nikmat yang sudah Allah kasih ada namanya nikmat sehat. Ah Kalau ngomong-ngomong soal sehat, sehat itu adalah nikmat terbesar kedua setelah iman. Dengan sehat, orang bisa memperindah hablemin Allahnya. Dengan sehat, orang bisa mempercantik hablemin Anasnya. Waktu sehat, dia akan bisa berbuat segala-galanya. Maka jadilah sehat itu mahal. Syukuri nikmat sehat Yang ini hari Allah kasih untuk kita Dengan sama-sama kita mengawali perjumpaan yang indah di hari ini Dengan melepaskan kalimat Alhamdulillah Segala puji hanya bagi Allah Salawat serta salam akan selalu kita hadiahkan Buat sosok agung kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Baik, pemirsa dimuliakan Allah Di hari kita akan mengawali perjumpaan kita dengan sebuah kisah yang dahsyat nah, berdasarkan kan Isa itu memiliki kekuatan Pada enggak lihat Al-Quran Al-Quran itu isinya dua per adalah cerita Lebih banyak isinya cerita loh Baik cerita dahulu, cerita sekarang, bahkan cerita yang akan datang Semua ada dalam Al-Quran Artinya Allah saja menjelaskan semua segala sesuatu itu melalui cerita Cerita itu dahsyat Hah. Apalagi Pak Biasa yang sedang saya hadapin saat ini adalah makhluk-makhluk halus. Maksudnya halus perasaannya. Eh jangan salah, dakwah itu ada strategi, manhaj. Strategi kalau bahasa Arab namanya manhaj. Itu yang pernah dikatakan Nabi sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Kenapa Nabi menyuruh begini biar terjalin keakraban di antara kita? Kalau saat ini pemirsa, di tengah-tengah saya ada anak-anak muda, saya harus pakai bahasa gaul dong. Harus dengan cerita dong. Kenapa? <guruh> biar anak muda nggak bosan dengan ceramanya Manti. iya dengan cerita mereka menjadi santu <guruh> ini ada cerita nih awas kalau udah disambin cerita nggak dengerin ya. <guruh> ah ceritanya apa <coughs> suatu hari biasa ini kesempatan kan ini lagi heboh hebohnya orang berangkat haji kan <guruh> aduh mau pergi haji gak mau <guruh> nah, kamu dengerin kajian ini nanti ada pertanyaan dari saya kalau kamu bisa jawab saya kasih hadiah berangkat haji mau Ah, amin dong. Amin, ah, bagi yang mampu. Eh <laughs> yang penting amin dulu. Siapa tahu loh kita benar-benar mampu. Soalnya begini, kalau ngomong-ngomong soal haji, banyak orang yang jelas-jelas diberikan Allah kemampuan secara materi. Ah pemirsa dia ini mampu secara materi, uang ada, kesempatan punya, tapi enggak mau menjadi tamu Allah dan tamunya Rasul. Punya uang tapi tidak punya niat Akhirnya dia keburu dipanggil menghadap Allah Mati masuk ke liang kubur Harta jadi rebutan anak istrinya Banyakannya begini Ada orang saya punya teman Itu tidak punya uang pemirsa Tidak punya apa-apa loh. Tapi dia punya niat Tiap malam dia mengangkat tangan meneteskan air mata Ingin jadi duyufullah wa duyufur rasul Rindu ingin jadi tamu Allah Kapan jadi tamu rasul Karena niat yang dahsyat Sekarang dia bolak-balik pergi ke sana Tidak pakai uang Pakai tiket ya, lah. <gulau> Maksudnya gak pakai uang metro. <sir> Dibayarin orang Dia gak pakai uang loh Gak ngeluarin uang malah dibayarin orang Subhanallah Niat itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Makanya tanam dunia Nanti insya Allah Uang Allah datangkan dengan sendirinya Uang datang Tidak dijemput Pulang tidak diantar Kayak jelangkung ya Maksudnya dimudahkan oleh Allah <sir> Nah ini kita ngomong-ngomongin soal haji nih Karena lagi akan angkat nih Ada cerita Biasa setelah proses haji itu berlangsung, para malaikat itu suka saling bercicat. Malaikat apa yang bilang itu saling ngobrol. Ada dua malaikat saling tanya-menanya. Yang satu nanya, wahai malaikat, ah setelah haji ini selesai, saya ingin penasaran, ingin tahu siapa sih yang paling mabrur, siapa sih yang paling diterima oleh Allah ibadah hajinya. Orangnya yang mana? Kasih tahu dong. Ya. Malaikat yang satu bilang, oh kalau kamu mau tahu, tahun ini sedikit beda. Ada yang paling mabrur, ada yang paling tinggi level hajinya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Padahal dia enggak berangkat haji Dia enggak pergi haji, tapi posisi mabrurnya nomor satu Bingung malaikat yang kedua, kok bisa begitu? Ah, begini ceritanya, walaupun dia enggak pergi haji Tapi dia dapat level mabrur yang paling tinggi, paling nomor satu Meskipun dia enggak pergi haji, ada beberapa hal yang pernah dia lakukan gua tahu kan. Penasaran kan. Hebat kan enggak pergi haji tapi dapat titel, maaf. Mabrur. Padahal zaman sekarang banyak orang yang tiap tahun pergi haji tapi enggak mabrur, mabrur. Pergi haji saban masa, saban tahun, ombro gaban bulan nama gunung semua hafal. Udah foto bulan ini foto dengan unta di sini. Bulan depan nanti semua unta koleksi. Pergi haji terus tapi enggak mabrur, mabrur. Ah, yang satu ini dia enggak pergi haji tapi dapat pahala mabrur. Penasaran kan? Penasaran kan? Apalagi yang ada di rumah. Makanya nanti aja kita lanjutin setelah yang melewati itu. Ah, pemirsa diberlihkan Allah. Ah, pasti pemirsa lagi penasaran ya. Lagi nunggu-nunggu kelanjutan ceritanya. Kok ada orang yang enggak berangkat haji Tapi bisa dapat pahala haji Enak eh, Benar no? Karena kan orang haji macam-macam Ada haji Abidin Bahkan haji akan Dapat biaya dinas <laughs> haji alidin betul kan ada haji mansur dia pergi haji karena rumah dikusur <laughs> nah ini orang dia berangkat haji dia nggak berangkat haji tapi dapat pahala enak banget semua pasti kepengen begitu kan nggak berangkat nggak keluar uang tapi bisa dapat pahala haji nah begini ceritanya jadi kata malaikat dia bisa dimuliakan allah lantaran dia ini adalah suami istri ya soleh dan soleha Tiap tahun dia nabung biaya untuk pergi haji. Begitu uangnya sudah terkumpul. Akan dia pakai untuk melangsungkan proses berangkat haji. Tiba-tiba. Sua istrinya ini. Mencium ada bau yang enak sekali masuk ke dalam rumahnya. Aroma yang enak. Tiba-tiba dia bilang kepada suaminya yang soleh ini. Mas tolong dong mas. Cari dong ini bau apa. Enak banget loh mas. Enak banget baunya. Mas cari. Nanti kalau bisa dibeli mas. Saya kepengen banget. Suaminya ini keluar dia beliin makanan eh, eh, Dia dia wujudkan keinginan istrinya Jadi istrinya kepengen Ini benar-benar suami siaga Siap antar jaga Dia keluar Dia cari aroma itu Dia ikutin alonya Akhirnya langkahnya terhenti Ketika melihat ada satu rumah yang kecil Kecil jelek Begitu dia masuk Ternyata bau itu berasa dari dalam rumah Bau apa? Ada seorang ibu tua Sedang memanggang bangka lagi membakar bangkai saya Bingung nih pemuda yang soleh ini Lalu bertanya, wahai fulana Apa yang sedang anda lakukan? Saya lagi masak bangkai Loh kenapa? Ini kan haram kita makan Iya haram buat kamu, tapi halal buat kami Karena saya dan anak-anak yatim yang ada di sekitar saya ini sudah lama mereka tidak makan Makanya cuma ada bangkai, akhirnya bangkai inilah saya panggang Inilah makanan jatah kami, kami tidak punya jatah makanan lagi melihat itu dia meneteskan air mata pemirsa dia langsung buru-buru pulang ke rumah dia ceritakan kejadian apa yang sudah dia lihat kepada istrinya lalu istrinya berdiri tampil menjadi wanita yang solehak istrinya berkata bang lebih baik kita ga usah berangkat haji bang lebih baik uang ini kita ga usah pakai untuk haji saya enggak tega lihat dia makan bangkai bang udah berapa bulan dia ga makan kalau begitu bang kasihin semua uang ini untuk mereka bang biar mereka bisa hidup bang biar bisa makan Istrinya soleha Suaminya soleh Suami langsung menyambut Ya Allah Alhamdulillah saya diberikan istri yang soleha nah, Itu yang mematnya. Terkadang kita suka begini loh Suami soleh, istri enggak soleha Suami ingin sedekah, istri ngeru marah-marah Begitu juga sebaliknya kadang-kadang kan Istri soleha, istri mau nyumbang Suami marah-marah, istri enggak soleh Yang mengimat itu kalau semuanya satu soleh, satu soleh Itu akan jadi asa, asih jadi asuh. Thank mm -hmm. you.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 I try to I'm لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد